war sehr leichtsinnig von euch, Terraner, euch so weit aus eurem Viertel zu entfernen. Hey, macht keinen Unsinn. Zwischen Arkon und Terra herrscht Frieden. Das wisst ihr doch. Ja, genau. Der Schandfrieden von Hayok. Da habt ihr endlich mal was, worauf ihr Terraner stolz sein könnt. Wollt ihr uns das etwa ewig unter die Nase binden? Hä? Hey, ich rede mit dir! Nein, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nur nach einer durchzechten Nacht nach Hause. Zurück nach Ithymba. Mehr nicht. Und warum reibst du uns den Schandfrieden dann unter die Nase? Das macht dir Spaß, nicht wahr, terranischer Barbar? Ihr habt ja nichts, womit ihr prahlen könnt. Lasst uns weitergehen. Wir prahlen nicht mit einem Sieg in einem furchtbaren Krieg. Aber es hört sich ganz so Junge. an. Junge. Du nennst einen Arkoniden Junge? Hey, fass mich nicht an. Lass ihn doch los. Wie? Freunde, schlag diese terranischen Barbaren zu Brei. Oh, nein. Oh, nicht. Oh, Stopp. Oh. Im nächsten Augenblick rissen die sieben argonidischen Jugendlichen die wesentlich älteren Terraner um und traten wie besessen auf sie ein. Auf die Köpfe Seid doch vernünftig! Auf die Köpfe! Nieder! Mit den Feinden! Nein, nicht! Ich mach dich fertig, Serana! Ja, ihr kommt heute nicht zurück nach ja. die Sonst nichts nicht zu sagen. Die Männer lagen gekrümmt auf dem Parkweg, zuckten unter den Tritten der schweren Stiefel, die Hände schützend an die Köpfe gehoben. auf! Oh, Seid doch vernünftig! Genug! Genug! Wir wollen sie nicht um. Das solltet ihr auch wirklich nicht tun, Jungs. Hä? Was? Es war noch sehr früh am Morgen. Mal und ich waren auf eigene Faust vom Verbundraumer Pretoria nach Hayok geflohen, um endlich den Mörder Teremis zu stellen. Wir hatten seit dem Start des Gleiters, der uns vor ein paar Stunden zurück nach Valhaum gebracht hatte, Damit gerechnet, dass die akonidischen Behörden uns entdecken würden. Bisher war nichts geschehen. Wir suchten Brefeo Osric und seinen Raritätenshop auf. Er war einer der Agenten, dessen Tarnung nach der Einnahme des Speichers durch die Akoniden nicht aufgeflogen war. In dieser unbedeutenden Gasse des Terranerviertels Itymba in der Millionenstadt betrieb er einen Laden mit terranischen Importen und kunsthandwerklichen Erzeugnissen aus der Umgebung. Für andere TLD-Agenten war sein Geschäft Treffpunkt und Sammelstelle. Er selbst diente als Informations- und Tauschbörse. Ich drückte auf einen Summer und hoffte, dass er öffnen würde. Die altertümliche Scharniertür mit Spion ging einen Spalt auf. Ein älterer Herr spähte hindurch und ließ seinen Blick über die leere Gasse schweifen. Sein weißes Haar war kurz geschnitten, ein graumelierter Bart hing korrekt gestutzt bis zum Halsansatz. Ja, bitte? Moment mal, euch kenne ich doch. Da gab es eine Beschreibung. Ihr stammt aus dem Speicherteam, nicht wahr? Ich bin Brifeo Osrig. Du musst Kantiran sein. Ach, dann bist du. Haltet her. Hab schon viel von euch gehört. Wir kommen vom Verbundraumer Pretoria. Und sind weder vom TLD noch von der USO geschickt. Kommt rein. Brefeo führte sie in seinen schummrigen Laden hinein. Sie betraten einen langgezogenen Flur mit hohen Regalwänden, die mit verschiedenartigen zusammensteckbaren Figuren in grellen Farben bestückt waren. Was habt ihr auf Hayok vor? Wir sind zurückgekommen, um einen Kalasen zu suchen. Wayne? Wie? Ein harter Brocken. Das wissen wir. Irgendwo in Verlaum oder sogar in eurem Viertel versteckt sich der Hund. Was er mit euren Zivilisten getan hat, weißt du. Wayne hat tausende Terraner auf dem Gewissen. Jeder von uns wünscht sich, dass ihm jemand die Gurgel durchschneidet. Was braucht ihr von mir? Zuerst einen Ort, wo wir uns aufhalten können, wir beide. Dann müssen wir Möglichkeiten finden, mit anderen Agenten zu reden. Sie sollen uns helfen. Niemand darf euch bei Strafe erkennbar helfen. Ich selbstverständlich auch nicht. Ihr zählt zu den Personen, die innerhalb des akonitischen Systems am dringendsten gesucht werden. Wenn du uns nicht helfen kannst, müssen wir auf eigene Faust handeln. Moment, Moment. Ich sagte erkennbar helfen. Jeder wird euch hier unter der Hand mit Informationen überschütten. Ihr könnt euch zunächst in der Positronik-Schmiede von Cardoso aufhalten... Er nimmt immer wieder Fremdarbeiter auf. Dann werdet ihr nicht sofort auffallen, könnt euch frei bewegen und eure Fragen stellen. Wie kommen wir dorthin? Der Abholservice für positronische Ersatzteile ist pünktlich in einer Stunde hier. Bis dahin sollten wir ein kräftiges Frühstück zu uns nehmen. Ihr könnt es brauchen. Blende <lacht> Idee. Der Mann war fast zwei Meter groß, hochgewachsen und kräftig gebaut. Seine dünnen, langen, weißen Haare hingen schlaff an seinem brutal wirkenden Gesicht mit den vorstehenden Wangenknochen herunter. Die Haut wirkte fast grau. Seine Augäpfel waren vollkommen weiß. Langsam ging er auf die Gruppe der akonidischen Jugendlichen zu. Da war dir aber sehr mutig. Sieben Arkoniden gegen zwei Terraner. Ich will auch allein mit ihnen fertig geworden. Ach ja? Was will der Alte? Du bist ganz ruhig, verstanden? Verstanden. Du magst die Terraner nicht, was Junge? Ich hasse sie. Vielleicht könnt ihr mehr tun, als nur ein oder zwei von ihnen zusammenzuschlagen, falls ihr euch traut. Du hast doch gesehen, was wir uns trauen. Du hast gute Ansätze, mein Freund. Die besten von allen aus deiner Gruppe. Doch es mangelt dir an einer anständigen Ausbildung. Du bist noch jung. Immerhin hast du Mut. Ich mache dir einen Vorschlag. Beweise, dass du es wirklich ernst meinst. Und ich werde dafür sorgen, dass du die nötige Ausbildung bekommst. Wann und wie? Ich werde dich finden, Beckeran. Du kennst meinen Namen? Aber wer bist du? Nenne mich Tormana. Du solltest hin und wieder ein Stündchen schlafen, Minister Bull. Die Routinearbeiten können wir erledigen. Leutnant Mala Sarasi platzierte geschickt das Kaffeegeschirr auf der Ecke von Reginald Bulls überfrachtetem Schreibtisch, goss den Becher voll und ließ drei Stück Zucker hineingleiten. Der Minister blickte auf. Sie lächelte ihn freundlich an. Danke. Der Friede ist, was die Probleme Hayoks angeht, ziemlich brüchig. Schlaf kann ich mir erst leisten, wenn wir die Akzeptanz für den Frieden auch außerhalb des Terraner-Viertels voll im Griff haben. Auch müssen die Folgen des gewaltigen Hypersturms Kuapesh wenigstens grob behoben sein. Mittlerweile funktioniert die Energieversorgung Valaums wenigstens zum Teil wieder. Dann die Vorbereitungen für die Operation Kristallsturm. Ja. Und wenn Roden, Atlan und Lotokeraete auch noch aus dem rätselhaften Kugelhaufen zurückgekommen sind. Kann ich mich hinlegen und schlafen? Du sagst es. Hinzu kommen die beiden Flüchtigen Kantiran und Maldeter. Gibt es etwas Neues von ihnen? Nein. Sie sind und bleiben seit ihrer Flucht von Pretoria heute Morgen verschwunden. Aber du wolltest Guki und Ichotolot sprechen. Schick sie rein. Sie strich über einen Bewegungsmelder am Rand des Schreibtisches. Eine elektrische Schiebetür öffnete sie. In Bulls Büro trat der mächtige Haluter im roten Raumanzug mit den zwei Säulenbeinen und den vier Armpaaren. Auf seiner Schulter saß eine Morübe knabbernd, der Mausbiber Gucki. Also Bulli, erzähl, wie stehen die Aktien? Wie sieht es aus? Ach, nun, es geht voran. Das Elende warten hat bald ein Ende. Was ich jetzt berichten werde, möchte ich nachher der gesamten Besatzung der Richard Burton über Rundrufschaltung mitteilen. Euch wollte ich es gerne vorher sagen. Betrefft es die Operation Kristallsturm? Richtig. Diese geheime Operation der Liga Freier Terraner ist keineswegs... Der Sprung in die Eastzeit der Galaxis und die Bildung eines Brückenkopfes, wie ich es bisher immer angekündigt habe. Dann wollen wir uns keinesfalls, wie von den Akoniden behauptet, die dortigen Hyperkristallvorkommen sichern? Nein. Stattdessen gelten unsere technologischen Anstrengungen dem Ziel große Magellanische Wolke. Eine Expedition. Damit ist die Katze aus dem Sack. Die Jagd auf Gon-Orbon ist also eröffnet? So ist es. Die mentale Beeinflussung der Bewohner Terras durch diese echte oder vorgetäuschte Gottheit muss demnach katastrophale Ausmaße erreicht haben. Der unlängst von Miles Cantor auf Terra entdeckte Psi-Jet-Strahl führt von Sol direkt in die große Magellanische Wolke. Wir vermuten, dass Gon-Orbon von dort aus nicht nur Terra und seine Bewohner manipuliert, sondern dass er darüber hinaus auch die tote Superintelligenz Archetiem anzuzapfen versucht. Wahrscheinlich, um selbst zu einer unbekannter Art aufzusteigen. Wenn ihm der Aufstieg zur Superintelligenz gelingen sollte, wäre das eine außergewöhnliche Gefahr für das Universum, der wir jetzt begegnen müssen. Gut, nur wie kommen wir dahin? Die Magellanschen Wolken befinden sich 170.000 Lichtjahre von Hayok entfernt. Die erhöhte Hyperimpedanz erlaubt solche Strecken nicht mehr. Außerdem hat bis vor kurzem Korpesch über Hayok gewütet. Wartet, bis ich meine Durchsage gemacht habe. Marla, Rundrufschaltung vorbereiten. Sofort. Du kannst beginnen. denn Holo ist jetzt überall an Bord zu sehen. Residenzminister Bull an alle. Ich habe eine wichtige Mitteilung zu machen. Die Operation Kristallsturm hat seit heute Morgen begonnen. Ziel unserer Expedition ist die große Magellanische Wolke. Der Flug wird in zwei Wellen stattfinden. Die erste besteht aus nur einem einzigen Raumschiff, der Richard Burton. Wir werden als Vorhut zur großen Magellanschen Wolke fliegen. Die ersten 15 Ponton die heute Morgen das hayok system bereits verlassen haben, werden die Richard Burton in erster Linie als Sprungbretter, als mobile Weltraumbahnhöfe und Servicestationen bis zu 40.000 Lichtjahre in den Leerraum hinein dienen. Die anderen zehn Entdecker, die Pretoria derzeit noch tiefgreifend umgerüstet werden, sind als zweite Welle für den Weg nach Magellan vorgesehen. Ihre Umrüstung geht allerdings teilweise derart ins Detail, dass die Techniker noch mindestens drei Monate damit verbringen werden. Dennoch sind wir auf diese zweite Welle angewiesen. Ohne die Hilfe der zweiten Welle wird unser Schiff gezwungen, im Zielgebiet verloren zu sein. Unter dem vorherrschenden Hochdruck der Situation auf Terra müssen wir dieses besondere Risiko eingehen. Denn die Richard Burton wird voraussichtlich den Hinweg zur großen Magellanschen Wolke noch bewältigen. Aber wahrscheinlich nicht mehr den Rückweg. Wir fliegen dorthin, weil es nötig ist. Unsere Heimat wird von Gon-Orbon bedroht. Die Sekte breitet sich immer weiter aus und droht die Macht auf Terra zu übernehmen. Deshalb haben wir die Aufgabe, unsere Heimat zu schützen. Die Ponton Tender haben die Operation eingeläutet. Der Start unseres Schiffes, der Richard Burton, wird am 5. August 1332 neuer galaktischer Zeitrechnung stattfinden. Also morgen in sechs Wochen. Cardoso hatte Kantiran und Mal bei ihrer Ankunft eine Wohnung zur Verfügung gestellt, die sich oberhalb der Produktionshallen auf einem Flur befand. Es waren zwei schlicht eingerichtete Zimmer, die für Arbeiter auf Montage genutzt wurden. Beide hatten sich schnell dort eingelebt. Inzwischen waren Tage und Wochen vergangen. Kantiran lag sinnend auf einer Klappliege. Eine junge, sehr schöne Frau in seinen Armen. Hatte ich es gewollt? Ich hatte nichts getan, um es zu verhindern. Wir waren ein Paar. Aber warum schenkte ich ihr keinen reinen Wein ein? Sie hielt Mal und mich für Montagearbeiter, die in der Positronikschmiede aushalfen. Als solche hatte Cardoso uns in den Listen aufgeführt. Und nur so machte es Sinn, dass wir über der Produktionshalle die kleine Wohnung nutzen durften. Kant? Was ist mit dir? Kant? Woran denkst du? hoffentlich an etwas Gutes. Schließlich sind wir heute auf den Tag einen Monat zusammen. Hm. Ich konnte es drehen und wenden, wie hm. ich wollte. Ich war einfach nicht verliebt. Die Gefühle, die Ska mir entgegenbrachte, wollten sich einfach nicht bei mir einfinden. Und das war ein Problem. Denn Ska war Hals über Kopf in mich verliebt. Daran gab es nichts zu deuteln. Nein, nein. Alles in Ordnung, Skar. Ich richtete mich auf blickte in ihre Augen. Riesig groß, direkt vor den Meinen. Leicht schräg stehend und in einer undefinierbaren Mischung gefärbt. Ihre Augen, die mich immer wieder verzauberten. Sie schauten besorgt rein. Ich spüre ganz genau, dass dich etwas belastet. Aber du lässt mich ja nicht an dich ran. Was bedrückt dich, Kant? Was sollte ich darauf erwidern? Dass sie mich liebte, aber ich sie nicht? Dass ich ihr verschwiegen hatte, wer meine Eltern waren, Nämlich Perry Roden und Ascari da Vivo und vor allem, wieso ich mich in der Tümba befand. Auf der Suche nach Shallowane, um den Mord an meiner einstigen Liebe zu rächen. Du bist auf der Suche, Kant, aber ich habe das Gefühl, dass du gar nicht weißt, was du suchst. Du kommst über irgendetwas nicht hinweg. Wenn du aber mit mir zusammenbleiben willst, wirst du mich wohl oder übel an dich heranlassen müssen. Ich will mit dir Kinder haben, hm. ein Haus bauen Und nicht ziellos abwarten, bis etwas passiert Nein, so weit wird es nicht kommen Ich will auch mit dir zusammenbleiben, Scar Hier in Etumba. Ich habe vorher nur etwas zu erledigen Ich werde es dir erzählen, wenn es soweit ist Denn... Willst du es mir jetzt schon sagen? Nein, nein, nein. Mal kommt gleich wieder zurück Wir müssen uns anziehen, Will Außerdem oh, oh. habe ich gerade nur überlegt, wo wir unsere erste Begegnung gebührend feiern können. Das musst du da lange überlegen. Wir gehen wie immer ins Battery. Shallow Wayne betrat die Allee, die zur Galerie der Verlorenen führte. Warmer Nachtwind kam von Westen. Fünf oder sechs Gasthäuser, die über eine eigene Energieversorgung verfügten, waren hell beleuchtet. An den Tischen vor den Häuserfronten saßen Nachtschwärmer, Tranken und Aßen. Er setzte sich an einen der Tische. Ein schmalschultriger, arkonidischer Kellner schlich sich eilig zu Shalloway. Ich habe die Information. Wie und womit willst du zahlen, Tomana? Mit AstroWell. Guter Stoff. Rein. Kein Schwindel. Ausreichen für zwei oder drei Wagnisse. Hier, probier's aus. Arkons Segen mit dir. Und bring mir endlich Wein. Sofort. Der Kellner legte die Hand auf das Kreditschip große Päckchen. Als er sie wegzog, war das Päckchen verschwunden. Er grinste breit und wandte sich zur Küche um. Gäste kamen und gingen. Dann kehrte er zurück und brachte Shallow Wayne ein fingerlanges Glas, das mit wasserklarer Flüssigkeit gefüllt war. Es geht aus Haus. Dein Stoff ist erste Klasse. Nun, sie verstecken sich in Cardosos Positronikschmiede im oberen Stockwerk. Sind vor einem Monat von der Pretoria abgehauen, um einen gewissen Shallow Wayne zu suchen der maßgeblich an dem Massaker während der Belagerung des Speichers beteiligt war. Ja, noch was? Ein Mädchen namens Scar besucht den Jüngeren der beiden hin und wieder. Der Ältere treibt sich manchmal hier in der Gegend rum. Das reicht. Du hast gut gearbeitet. In der Montagewohnung starten Mall und ich seit Stunden den Holostadtplan Walaums an. Meine Gedanken schweiften immer wieder ab. Ich wusste, dass mich die Geister der Vergangenheit heimsuchten. Ganz entschieden war mir klar, dass ich Theremis Tod nur dann bewältigen konnte, indem ich sie rächte und Shallowayne tötete. Hoffentlich finden wir ihn in einer vernünftigen Zeitspanne. Die Frage ist, ob er weiß, dass wir ihn suchen. Wenn er es weiß oder auch nur ahnt, dass wir hinter ihm her sind, wird er sich verborgen halten und sich irgendwie verstellen oder verkleiden. Shallowayne ist gerissen. Und uns stehen weder ein Computernetzwerk noch andere Fahndungsmöglichkeiten zur Verfügung. Seit Wochen sind wir ausschließlich auf die Informationen der Agenten angewiesen. Die Zeit arbeitet für ihn. Ich weiß, dass er irgendwann Hayok verlassen muss. Dann haben wir keine... Psst. Wer kann das sein? Scar? Das ist nicht unser Zeichen. Niemand außer Cardoso weiß, dass wir jetzt hier oben sind. Hatte Shallow Wayne uns gefunden? Instinktiv griff ich zum Strahler. Kant! Mal stellte sich seitlich neben die Stahltür. Er zwinkerte mir zu und gab mir zu verstehen, das Licht zu löschen und per Fernbedienung den Öffnungsmechanismus der Tür zu betätigen. Die Lampen der Wohnung erlöschten, die Stahltür sprang auf. Grelles Licht strahlte vom Korridor herein. Ein weißhaariger Mann stürzte vornüber hinein. Blitzschnell schnappte Mal den Weißhaarigen am Kragen und hielt ihm seinen Strahler und das Kinn. Stopp, Kant! Licht an! Es ist Prefeo. Verdammt, bist du schnell, her! Tut mir leid. Wir haben dich keineswegs erwartet. Cardoso kündigt sich immer mit einem bestimmten Klopfzeichen an. Ich, ich habe ernstzunehmende Informationen für euch. Endlich. TLD-Agenten aus Vallaum berichten, dass ein Fremder namens Tormana jugendliche Mitglieder von arkonidischen Straßenbanden anspricht, um sie für noch unbekannte Zwecke anzuwerben. Von den Beschreibungen her könnte es Shallow sein. So einen wahrscheinlichen Aufenthaltsort haben wir auch. Wo? Nun, äh, diese Information ist nicht vollständig überprüft. Ein Akonide Kellner in einer Nachbar, ein leider unzuverlässiger Spitzel, glaubt ihn gesehen zu haben, als einfachen Arbeiter am Stadtrand in der Verteilerstation einer Baustelle. Danke, dass du uns trotzdem benachrichtigt hast. Wie lange ist es her, dass euer Informant euch diese Info zugeführt hat? Laut unserer Kontaktperson arbeitet der Fremde seit vier Tagen in der Energiestation. Gut. Wir bereiten alles vor und dann wagen wir uns aus dem Versteck. Morgen bei Sonnenaufgang sind wir bereit. Mal begleitet der Brefeo in seinen Shop, um die nötigen Waffen zu besorgen. Am späten Nachmittag besuchte mich überraschenderweise Scar. Ich wollte sie nicht hereinlassen, ließ es aber geschehen. Wir schliefen miteinander. Danach ruhten wir uns auf der Liege aus. Jetzt duschte sie. Ich sah an die Decke und dachte über den bevorstehenden Kampf mit Shalloway nach. Hallo, Kandiran! Hallo, Cookie. Ich antwortete, ohne mich auf der Liege umzudrehen. Seit Tagen hatte ich befürchtet, dass er mich finden würde. Nicht nur befürchtet. Ich hatte gewusst, dass er mich finden würde. Schön hier. Tut mir leid, dass ich einfach so in deine Privatsphäre eindringe. Leider fiel mir keine bessere Lösung ein, mit dir in Kontakt zu treten. Wenigstens hast du gewartet, bis K. in der Hygienezelle ist. Ein nettes Mädchen. Woher kennst du sie? Wenn du weißt, dass sie ein nettes Mädchen ist, dann weißt du doch sicher auch, woher ich sie kenne. Stimmt beinahe. Aber ich frage dich. Sie arbeitet unten in Cardosos Positronikschmiede. Um keinen unnötigen Verdacht zu erwecken, helfen Mal und ich ab und an in der Werkstatt aus. Ska ist dann meinem Fang tätig, wir sind uns über den Weg gelaufen, zusammengekommen, jetzt sind wir ein Paar. So war es. Mir war langweilig. Langweilig? Was hm. willst du von mir? Reginald hat mich beauftragt, nach dir zu suchen und dich über einige Entwicklungen zu informieren. Wie hast du mich gefunden? Deine paranormale Fähigkeit ist für mich das reinste Leuchtfeuer. Obwohl du nicht trainiert hast, scheint sie noch stärker geworden zu sein. Ah. Ich lachte leise auf. Ich bezeichnete meine paranormale Fähigkeit als Instinkttelepathie. Ich konnte Tieren meinen Willen aufzwingen und sie suggestiv steuern. Konnte ihre Gedanken empfinden, ihre Sinne spüren, mit ihren Augen sehen. Was willst du von mir? Dich an Bord, der Richard Burton holen! Wir brauchen dich und mal! Zieh dir deine Jacke über und komm mit! Wieso war ich plötzlich so wichtig für sie? Über Wochen hörte und sah ich nichts von ihnen. Kein Bull, kein Gucki, kein Ichotolot. Sie fragten nicht nach, wieso ich von der Pretoria abgehauen bin. Sie wussten nicht, welche Beweggründe ich hatte. Mein Rachefeldzug gegen Shallowayne interessierte sie überhaupt nicht. Und jetzt sollte ich springen, nur weil sie nach mir riefen? Ich kann nicht. Ich suche Shallowayne. Das ist es also. Du bist noch nicht über seinen Mord an Thereme hinweg. Wie sollte ich? Nun... Es duscht ja gerade jemand in der Hygienezelle. Das ist meine Sache. Kantiran, dein Vater ist noch immer im Sternozean von Yamondi verschollen. Wir wissen nichts über seinen Aufenthaltsort. Aber es hat sich sonst noch einiges getan, wovon du nichts mitbekommen haben dürftest. Oder hast du schon von Gon Orbon gehört, der sich gerade auf Terra breit macht? Oder von der toten Superintelligenz in der Sonne und dem Strahl, der aus der großen Magellanschen Wolke nach ihr greift? Ich weiß nicht, ob mich das interessiert. Was für einen Sinn hat das alles? Ich will endlich Shallowayne haben. Etwas anderes interessiert mich zurzeit nicht. Allenfalls interessiert mich, nachdem ich ihn erwischt und getötet habe, hier auf Etymba zu bleiben, ein normales Leben zu führen. Vielleicht mit Ska oder mit einer anderen Frau. Ich habe es satt, mich immer auf der Flucht zu befinden zwischen den Stühlen zu hacken. Ein Sternenbastard zu sein. Deine Fut ist verständlich. Lass uns darüber reden, wenn wir mehr Zeit haben. Ich habe die Befugnis, dich und Mal sofort mit an Bord zu nehmen. Je weniger Leute davon erfahren, umso besser. wem du, Kantiran? Komm doch rein zu mir. Du kannst mich Ich komme gleich. Ich bleibe hier. Wir werden sehen. Kantiran da vivo Roden. Der gesamte Westen und Süden Valarms war ein einziges hässliches Industriegebiet, das bei Einsätzen der Dunkelheit mit Flutlicht erhellt wurde. Endlos zogen sich die Reihen klotzförmiger Gebäude, hinter deren Mauern alles Mögliche hergestellt werden konnte. Von Essgeschirr für die Flotte über Positronik-Chips bis hin zu Energiewaffen. Beckeran und Shallow Wayne versteckten sich im Schatten der Riesenklötze, Und beobachteten die Arbeiter, die metallene Helme und verschmutzte Monteursanzüge trugen. Vor ihnen ragten einige 400 Meter tiefe Schächte in den Boden, die zum Transport von Großcontainern mit speziellen Antigrafsystemen dienten. An zahlreichen Stellen überspannten Brücken die Schächte. Das wird eine Bewährungsprobe sein, Bäckerer. Einige der Arbeiter an den Schächten sind Heraner. Sieh her! Der Kralasene öffnete die Finger der zur Faust geballten rechten Hand. Auf der Fläche lag ein winziger Gegenstand von der Größe und Form einem langen Fingernagel nicht unähnlich. Stell dir mal vor, was diese Vibratorklinge mit der Kehle eines Terraners anrichtet. Ich, ich soll einen Terraner töten? Nur so kann ich mich überzeugen, dass du es wirklich ernst meinst, mein Freund. An wen? Diese Entscheidung überlasse ich dir. Wann? Jetzt. Beckeran, der wie Shello Wayne komplett schwarz gekleidet war, zog sich seine Kapuze tief ins Gesicht und näherte sich zügig einem Trupparbeiter, die an einem der Schächte standen. Ein etwa 50 Jahre alter, terranischer Arbeiter löste sich aus der Gruppe und ging auf eines der großen Gebäude zu. Beckeran heftete sich an ihn ohne dass es die anderen mitbekam. Kurz vor dem Gebäude stellte sich Beckeran dem Mann in den Weg. Was willst du? Nichts! Beckeran hob die Hand, krümmte den Finger und zog die rasiermesserscharfe Vibratorklinge über die Kehle des Terraners. Der Mann sackte in sich zusammen und blieb liegen. Zufall. Das ist reiner Zufall, dass es dich erwischt. Stolz blickte Bäckeran zu Shallowane und stutzte. Er ist weg. Aus einem der Riesengebäude kamen Arbeiter, die sich sofort auf die Leiche stürzten. Der junge, schwarz gekleidete Algonide setzte sich langsam in Bewegung. Was ist hier los? Francis! Schnell, Leute, holt einen Mediker! Hier liegt Francis in einer Blutlache! Ey, du, Junge! Junge, was machst du hier? Braakons Glanz und Gloria. Beckeran stand in 20 Meter Entfernung, reckte die linke Faust in die Luft und rannte los. Er verschwand in der Dunkelheit der Schatten, die die Riesenklötze im kalten, gleißenden Flutlicht warfen. Hey, stopp! Bleib stehen! Stehen bleiben! Meine Kleidung war voller Sand, Erde und Schmutz. Kiesel rieselte aus meinen Ärmeln, die Ellenbogen schmerzten. Mal und ich hatten seit den frühen Morgenstunden die von Brefeos Kontaktperson genannte Baustelle beobachtet. Mit einem Feldlinsenspektiv aus der Materialkammer Pretorias hatte ich in jede Steuerkabine der Erdbewegungsmaschinen gespäht, mir jeden einzelnen Arbeiter genau angesehen. Shallowayne war nicht unter ihnen gewesen. Spät in der Nacht kam ich allein und geschafft in Cardosus Positronikfabrik zurück. Mal wollte noch Brefeo sehen, um mit ihm mögliche andere Aufenthaltsorte Shallowanes zu besprechen. Was war das? Es umfing mich mit entsetzlicher Wucht. Hass- und Mordfantasien wüteten in mir. Mal, bist du doch schon hier? Dann merkte ich. Meine Gedanken krochen zu einem Instinkttelepathischen Eindruck. Ich horchte in die leere Produktionshalle der Positronik-Schmiede hinein. Und verstand. Die Impulse kamen von etwas Sterbenden. Irgendwo in der Schmiede lagen Tiere im Sterben. Aber das kann nicht sein. Was, Was ist mit euch? Wo seid ihr? Was ist passiert? Kant Iran ging wachsam um sich schauend zu einem holo bildschirm der an einem der vielen Arbeitsplätze in der halle stand. Ich schaltete auf Wärmesuchbild blickte in die projektion und dann verstand ich. die Körper beider wachkartodos unsartiger Tiere lagen langsam erkaltend tot auf dem Boden der halle. Ich hatte ihre letzten Züge miterlebt, ihren Todeskampf. Sie waren vor den Metallstufen getötet worden, die zu unserem Wohnbereich führten. Ihre Hälse, genau zwischen Hinterkopf und Schulter, schienen zu brennen. Dort hatte sich ein Treffer aus einem Thermostrahler eingebrannt und sie getötet. Shallowin, er ist hier. Ich schaltete auf dem Bildschirm vorsichtig auf Fischaugeoptik um. Dann sah ich ihn. Wayne stand wenige Meter vor der Stahltür, die zu unseren Zimmern führte. Ich aktivierte ein Funkgerät, das auf einem Arbeitsplatz lag. Mal. Mal. Mal, melde dich hier, Kant. Kant. Hier, Mal. Ich bin am Rand des Industrieviertels. Hier wurde ein tefrodischer Formenergiearbeiter von einem jungen Akoniden umgebracht. Ein Agent meinte, es könnte was mit Wayne zu tun haben. Deswegen bin ich schnell mit Prefeo hierher. Mal, hör zu. Was ist los? Shalloway, er hat mich gefunden. Bei Cardoso. Komm her. es geht gleich los. Entweder er oder ich. Ich habe verstanden. Ich sage es, Prefeo. Vielleicht können wir dir helfen. Aber es dauert, bis ich in der Schmiede sein kann. Unwichtig. Er wartet vor unserem Zimmer auf mich. Heute Nacht bringe ich ihn um. Verdammt, Kant, halte durch. Ich komme. Der wird gewiss etwas einfallen, denke ich. Schon gut. Ah! Oh, Was ist? Wir brauchen nicht mehr weiter zu fragen. Ich weiß jetzt, wo Shadowmain steckt. In Cardoso's Positronik-Schmiede. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Dieser Blitz erhellte die Produktionshalle, zerstörte die Werkstattbänke und wirbelte die Arbeitsplätze durcheinander. Tausend kleine Teile flogen wie Geschosse durch die Luft. Lichtblitz, Donnerschlag und Druckwelle waren eins. Ich hatte mich abgerollt und kam nach einem Dutzend Metern hinter einer Werkbank wieder auf die Füße. Meine Schutzfelder waren ebenso aktiviert wie die Shallowaynes. Er stand inmitten wabernder Energieströme aufrecht da und schien zu grinsen. In seinen Händen hielt er seine Spezialfaustfeuerwaffe, die Sträger. Heute Nacht stirbst du, Bastard Kantiran. Oder du, Shallow -Ain. Ich feuerte aus meinem Thermostrahler auf ihn. Er bewegte sich blitzschnell. Die Schüsse zerfetzten den Bodenbelag und hinterließen tiefe Krater. Shallowayn wurde von den Füßen gerissen, überschlug sich in einer artistisch anmutenden Rolle rückwärts und feuerte aus der Strega in meine Richtung. <lacht> Kantiran's Deckung verwandelte sich in ein Chaos brennender Teile, schmelzenden Kunststoffs und funkensprühender Energieverbindungen. Er rannte 20 Schritte auf das halb geöffnete Hallentor zurück. Weder Shalloway noch ich gingen das Risiko ein, einen Wirkungstreffer zu erzielen. Wir blieben in ständiger, schneller Bewegung und feuerten fast ununterbrochen aufeinander. Die Strahlerschüsse und die Detonation verwandelten die Einschlagstellen in glühende, rauchende Löcher und entflammten, flackernde Feuer. Der Raum erzitterte. Der Lärm dröhnte in meinen Ohren. Einige Schritte vor mir war das Tor der Halle spaltbreit geöffnet. Kühle Nachtluft wehte mir entgegen. Meine Hand umklammerte eine letzte Mikrofusionsgranate. Als ich merkte, dass Shallow Wayne das Magazin seiner Sträger geleert hatte, schleuderte ich den Sprengkörper in seine Richtung und warf mich zu Boden. Die Wucht der Detonation und die Druckwelle bliesen Kantiran über den Hallenboden halb zum Tor hinaus. Shallow Wayne rollte mit flackerndem Schutzschirm über den Boden. Dann löste sich der überlastete Schirm auf. Der Kraller Sehne war von der Brust abwärts ungeschützt. Als sich meine Augen wieder an das flackernde Halbdunkel gewöhnt hatten, war Shallowayne verschwunden. Ich entdeckte seinen wehenden Mantel gerade noch an der Tür. Ich flehe nicht. Ich verändere nur meinen Standortkant. Ich rannte hinaus über den freien Platz bis zu den Rampen des ersten Lagerhauses. Shallowaynes Schatten bewegte sich verzerrt und riesengroß über den Kies und die Hausmauer. Ich sah ihn schließlich 25 Meter entfernt, wie er im Rennen die sträger wechselte und den Schutz abgestellter, halb ausgeschlachteter Gleiter suchte. Er tauscht die Waffen aus. Gutes Zeichen. Kantiran hob seinen Desintegrator und feuerte. Der grünliche Spurstrahl endete in den Maschinenskeletten und verwandelte sie in leuchtenden atomaren Staub. Dann feuerte er aus zwei schweren Thermostrahlern. Sie schleuderten ihre ultrahelle Energie in Shallowaynes überlasteten Schirm, der zuckend und in grellen Farben versagte. Wayne warf sich blitzschnell zu Boden und robbte hinter eine breite Stahltraverse. Ich blickte an mir herunter und sah die Warnlampe meines Schutzschirmgenerators oh. blinken. Verflucht. Zum günstigsten Zeitpunkt. Mein Schutzschirm fällt auch aus. Jetzt sind wir beide schutzlos, Kant. Bringen wir es hinter uns. Auf herkömmliche Art. Ich traue dir nicht. Aber ich bin bereit. Shallow Wayne hob die Hände und spreizte die Finger. Sie blieben etwa sieben Schritte voreinander stehen. Mit bloßen Händen. Wie damals in der Paragreta. Ich werde dich töten, Bastard. Alle Worte sind überflüssig. Heute stirbst du, Kalasede. Aus dem Stand. Schnell wie ein Gewitterblitz griff Shallowayn an. Er wirbelte herum und schlug Kantiran mit einem gnadenlosen Schlag von den Füßen. Ich lag auf dem Rücken. Er sprang auf meine Brust und hob seine Hand. Statt Fingernägel sah ich... Stähl an der Dreiecke. Oh, oh. Wie brachte er besser? Ich packte sein Handgelenk, versuchte gegenzuhalten. Sein Arm kam immer näher. Ich spürte, wie mich meine Kräfte verließen. In Panik gelang es mir, mich seitlich wegzurollen. Shallowayne stürzte vorwärts. Mit aller Kraft hieb ich ihm meinen Ellenbogen in den Nacken. Einmal, zweimal. Er zuckte und fiel flach aufs Gesicht. Ich habe ihn besiegt. Er richtete sich auf, hob seinen Thermostrahler und zielte auf Shallow Waynes Stirn. Noch lebte er, der Mörder meiner Thereme, der einzigen Frau, die ich je geliebt hatte und die er auf Befehl der maskanten Ascarida Vivos, meiner Mutter, getötet hatte. Der Krallersehne, der tausende Terraner als Faustpfand genommen hatte und sie nach und nach ermorden ließ, um die Besatzung des Speichers zum Aufgeben zu zwingen. Da lag er nun vor mir. Er war lediglich motorisch gelähmt, sah, hörte und fühlte bedingt, was mit ihm geschah. Er wusste, dass nur ein mikroskopisch kleiner Impuls meines rechten Zeigefingers ihn töten würde. Ich atmete tief ein bezwang in meinem Innern ein langes Jahr täglichen Hasses. Nein! Nein! Terrine hätte das nicht gewollt. Nie! Es hatte zu regnen begonnen. Kantiran senkte den Thermostrahler, nahm einen Paralysator und lähmte den Krallersehnen. Dann hob er ihn auf die Schulter und schleppte ihn zum anderen Ausgang des Werksgeländes. Zwei Stunden wartet irgendein LFT-Experte darauf, dass du ihm zuhörst. Er scheint bereits halb verzweifelt zu sein. Dann ist ja noch Zeit. Ach, du bist ein schwieriger Mann, Minister. Mahler verließ den Raum. Wenige Augenblicke später schoss der Wartende durch die Tür und auf Reginald Bulls Schreibtisch zu. Noch ehe sich das Schott hinter dem großen, sonnengebräunten LFT-Experten wieder ganz geschlossen hatte, stand er vor dem Minister. Hm. Minister Bull, ich bin Captain Kirek Sorcha, Rechtsexperte der Liga, der Liga-freie Terraner, um zu präzisieren. Ich habe um dieses höchst dringliche Gespräch gebeten, um dich und uns alle vor einem Irrtum mit weitreichenden Folgen zu bewahren. Setz dich doch, mach mich nicht nervös. Ich bin müde genug. Worum geht es? Es geht um einen Kralasenen, der als Shallowaine-aktenkundlich bekannt ist. Gestern Nacht wurde dieser in Walaumann terranische Behörden ausgeliefert. Wie es bisher aussieht, hat ein seit Wochen flüchtiges Besatzungsmitglied der Pretoria, ein gewisser Kantiran, ihn in einer Positronik-Schmiede überwältigt und dann uns übergeben, damit ihm der Prozess gemacht werden kann. Ja, und? Es gab Auslieferungsgesuche. Sie waren Teil der Friedensverhandlungen um Hayok. Nun geht es weiter. Alle Verbrechen, die besagt im Shallowin vorgeworfen werden, geschahen während des Kriegszustandes, in Casus Belli, wie der Fachausdruck heißt. Es existiert, das weißt du besser als ich, seit Machtergreifung Bostichs I. keine von Arkon anerkannte und damit für alle verbindliche Kriegsverbrechercharta mehr. Ein Krieg mit Arkon schwebt sozusagen im rechtsfreien Raum. Kannst du der Argumentationslinie folgen? Sicher. Auf Grundlage dieser Fakten ist es so gut wie unmöglich, Wayne für Verbrechen zu verurteilen, die er auf einem akonidischen Planeten gegenüber Terranern begangen hat, die juristisch und de facto aber Akoniden im staatsrechtlichen Sinne sind. Jedenfalls seit der Annexion des Sternarchipels Hayok und deren Anerkennung seitens der LFT. Außerdem war allein die Existenz des Speichers ein klarer Verstoß gegen geltendes akonidisches Recht. Ich fange an zu verstehen. Was wäre, wenn wir uns dennoch der Gerichte bedienen würden? Die Auseinandersetzung fände zwischen terranischen und arkonidischen Gerichten statt. auf Seiten Arkons von Militärgerichten. Vielleicht würde Arkon Shalowayn ausliefern. Wir hingegen müssten alle Personen ausliefern, die an Einsätzen im Speicher beteiligt waren. Darunter... Dario der Eschmale, Ichotolot, Guki. Nicht auszudenken. Arkon würde Todesurteile aussprechen und... Vollziehen. Ich habe verstanden. Also Hände weg von Wayne. Ich werde alles veranlassen, damit er wieder freikommt. So schnell wie möglich. Marla! Außer sich vor Wut durchlief Kantiran das Zimmer... Das ihnen nach der Zerstörung der Schmiede Brefeo in seinem Haus zur Verfügung gestellt hatte. Kantiran trat Möbel und Tische um und schlug mit enormer Wucht immer wieder gegen die Wände. Was hat Bull getan? Ihn freigelassen? Begessen? ohne Wände. Hat er Entkommen lassen? Oh, verdammt. Den Ich hätte Shallow ihn um war geächtet. Ich hätte ihn töten. Das halbe Universum wäre mir dankbar gewesen. Das werde ich wohl niemals verzeihen. Nie! Maldeter bemühte sich, den Schaden an der Einrichtung so gering wie möglich zu halten und stellte sich Kantiran, soweit es ging, in den Weg. Das ist doch alles verdammter Mist, Kant. Beruhige dich! Sie haben den Auftragskiller mit voller Absicht freigelassen. Irgendwie schweift die Sache ab. Gleitet mir aus der Kontrolle. Ich hau ab. Ich verstehe nichts mehr. Wohin denn? Ins Battery. Ska wartet dort auf mich. Die Agati Road war belebt. Ein Gewirr von Argoniden und Nicht-Argoniden wimmelte durch die Straßen des Vergnügungsviertels von Wallaum. Es gab Überschwere, Springer mit wallenden, rotbraunen Bärten, glatzköpfige Aras mit albinotisch-roten Augen, Zaliter mit braunen Haaren, bucklige, schwarzhaarige Sultäner und auch viele Terraner. Die Lichter der Bars und Kneipen gaben der Straße etwas Ausgelassenes, Heiteres, und leuchteten in allen Farben. Blumenbeete waren auf den Gehsteigen eingelassen worden. Zerschrammte Reinigungsrobots säuberten die Road von Essensresten, Scherben und herumwehendem Fastfoodmüll. food müll Beckeran und Wayne zwängten sich durch die entgegenkommenden und von hinten drängelnden Passanten. Wayne trug eine schwarze Aktentasche in der Hand. Sobald du direkt beim Battery bist, suchst du einen unauffälligen Ort. Einen Abfalleimer auf der Straße, einen dunklen Hauseingang, einen Blumenbeet, einen Strauch. Du stellst die Tasche am besten einfach dort ab. Vorher drückst du diesen gelben Knopf hier. Sieh dich um, dass keiner dich beobachtet. Dann hast du noch mehr als zehn Minuten Zeit, um die Straße zu verlassen. Okay. Du musst schnell sein und unauffällig, Bäckeran. Ich möchte dich nicht schon bei deinem ersten Einsatz verlieren. Hast du das auch verstanden? Ja, natürlich, Tormana. Du wirst die Bar finden? Selbstverständlich. Gut. Ich bin mir sicher, du wirst dich als würdig erweisen. Und danach bekommst du deine Ausbildung. Es wird ein harter, beschwerlicher Weg sein. Aber irgendwann, in drei Monaten oder fünf, wirst du so sein wie ich. Gegner besiegen können wie ich, denken wie ich. Dann wirst du Rekruten auf den Weg schicken. Für Arkans Glanz und Glorie. Für Arkans Glanz und Glorie. Noch eines. Warte auf den richtigen Zeitpunkt. Achte darauf, dass die Bar gut gefüllt ist. Ich warte draußen auf der Baustelle auf dich. Viel Glück. Beckeran klemmte sich die Dokumententasche unter den Arm und verschwand inmitten der Menge. Jello Wayne blickte dem Jungen hinterher, vergewisserte sich, dass dieser die korrekte Richtung einschlug. Dann drehte er sich um und ging. Sie werden bluten, alle. Es muss sein, Junge. Der Gefühle tobte in mir, als ich das Quartier verließ, um ins Battery zu gehen. Meine Gedanken wurden jäh unterbrochen. Am unteren Ende der agathe Road herrschte heillose Aufruhr. Die Leute liefen wie wild durcheinander. Ein Attentat! Ein Attentat! Kantiran hielt einen der umherirrenden Passanten fest. Ein stark gebauter agonidenabkömmling blickte ihn verstört an. Hey, ganz ruhig. Was ist los? Was ist passiert? Hast du es noch nicht gehört? Was denn? A ein Selbstmordattentat. Nur ein paar Querstraßen weiter. Wo genau? Ach, die verdammten Akoniden haben das gesamte Battery in die Luft gejagt. Er riss die Augen auf, warf einen Blick auf seine Uhr und rannte wie wahnsinnig los. Ich da! Ihre Geschichte seit einer halben Stunde vorbei. Nein, nein, nein, nein. Das darf nicht sein. Zwei grau uniformierte Posten einer Straßensperre versuchten ihn aufzuhalten. Wir nicht entlang ist Ich muss hier durch. Stopp. halt! Ich stieß sie zur Seite. Es waren normale Polizisten, keine Elite-Akademie-Absolventen oder Langstreckenläufer. Sie blieben weit hinter mir zurück. Ich gelangte zum brennenden Battery und tauchte ins Chaos. Sah die ersten Leichen. Zwei Männer, Gesicht und Körper von Splittern durchsetzt. Überall Blut. Es bildete kleine Pfützen auf der Straße, klebte an den Verletzten. Hilfskräfte, die Opfer zu bergen versuchten, schoben mit bloßen Händen große Betonbrocken beiseite. Der Rauch brannte in meiner Lunge. Durch die Flammen sah ich auf einem großen Bruchstück einen abgetrennten Finger. Fünf Meter weiter die dazugehörende Hand. Immer wieder Leichen. Terranische und Akonidische. Es war der blanke Horn. Dann sah ich sie. Ska! Ska! Ska! Sie saß verstört auf einem Mauervorsprung, bis auf eine Schramme an der Stirn unverletzt. Ihre Augen waren weit aufgerissen. Leer. Ich ergriff sie am Oberarm und wollte sie mit mir vorziehen. Es ging nicht. Nein, Kant, ich kann nicht mehr. Was? Was? ist? Ich habe dem Tod ins Auge geschaut. Es war ein ganz junger Kerl. Arkonide. Ganz in schwarz. Er suchte etwas in seiner Aktentasche. Dann brach hier die Hölle los. Für den Bruchteil einer Sekunde sah ich mein Leben vor mir Kant. Ich dachte, es wäre vorbei, mein Leben. Ska. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, ich weiß, aber eben wurde, eben wurde mir klar, dass mit dir keine Zukunft möglich ist, kann. Du liebst mich nicht und du verheimlichst mir etwas. Ich verstehe dich nicht. Ich will nicht mit einer Lüge leben. Ska. Lass mich. Ich will. Bitte. Bitte. Mediker und Rettungskräfte umringten sie. Führten sie hinaus auf die Straße, wo die zahlreichen Verletzten bereits notdürftig versorgt wurden. Städtische Rettungsgleiter kamen an, andere flogen ab. Roboter räumten den gröbsten Schutt zur Seite. Kommen Sie bitte, junge Frau. Sie müssen jetzt hier raus. Hier entlang. Bitte Platz machen für die Verletzten. Einzünder verfügte, der jedoch bereits vor der Detonation beschädigt und außer Funktion gesetzt worden war. Offenbar wollte der Anstifter des Attentats einen lästigen Mitwisser gleich ausschalten. Über Trivit flimmerten die Bilder des Tatortes. Kantiran schenkte ihnen keine Bedeutung. Allein saß er auf einem Sessel, stierte die Wand an. Bisweilen vergrub er sein Gesicht in den Händen und schüttelte den Kopf. Scar hatte recht gehabt zu gehen. Ich hatte mir und ihr etwas vorgemacht. Hatte sie benutzt. Sie nicht in mein Leben eingeweiht. Und ihr von Anfang an verschwiegen, dass ich nicht nur Kant war, sondern Kantiran, Sternenbastard und Perry Rodens Sohn. Kantiran da Vivo Roden. War ich wirklich so kaltherzig. Hallo Kant! Ich hoffe, wir stören nicht. Wir? Regin. welche Ehre. Was willst du? Ich musterte Bull. Knapp 1,70 groß, untersetzt und kräftig. Das rote Haar im kurzgeschorenen Borstenschnitt wies leichte Geheimratsecken auf. Seine Augen waren wasserblau und klar. Das breitflächige Gesicht zierten zahlreiche Sommersprossen. Sein Blick war trotz meiner Reaktion offen und ehrlich. Wir müssen uns unterhalten. Kantiran, ich bin hier, um mich bei dir zu entschuldigen, wegen Shallowayne. Ich musste ihn kommen lassen. Ich schwieg, blieb stumm sitzen, sah ihn nur an und konnte noch immer nichts sagen. Man muss öfter im Leben eine Entscheidung treffen, für die man sich hassen wird. Ich war dazu gezwungen, so zu handeln, wie ich gehandelt habe. Ich kann nur hoffen, dass du meine Entschuldigung annimmst und mich verstehst, Jetzt oder später. Es ist mir wichtig, Kantiran. Und das nicht nur, weil ich dich gern an Bord der Richard Burton hätte. Warum? Wir brauchen dich. Du bist ein Mutant und könntest dich in der großen Magellanschen Wolke als höchst nützlicher Begleiter erweisen. Ich. Ich muss darüber nachdenken. Gib mir etwas Zeit. Danke, Kantiran. Und du hast etwas Zeit, aber nicht viel. Genau genommen einen Tag. Wir schreiben heute den 4. August und der Start ist für den 5. geplant, also für morgen, kurz vor Mitternacht. Das ist wirklich nicht viel Zeit. Ich glaube an dich. Du wirst den Weg gehen, den das Schicksal dir aufzeigt. Du bist stark. Gemeinsam werden wir noch stärker sein. Ein Aufblitzen des Nagezahns von Gucki. Ein letzter Blick zu Reginald Bull und dann war Kant Iran wieder allein im Zimmer. Nach einer Weile stand er auf und griff zu seinem Funkgerät. Mal, hier Kant. Was gibt's? Könntest du dir eine lange Reise vorstellen? Musik Ich ließ den Blick durch die Zentrale der Richard Burton gleiten. Alle Stationen waren besetzt und es herrschte eine kontrollierte Betriebsamkeit, die ich nicht zu stören wagte. Ich verspürte unwillkürlich ein Gefühl an Sicherheit. Wohl bemerkte mich und nahm meine Anwesenheit mit einem kurzen Nicken zur Kenntnis. Man hatte ihn über unsere Ankunft informiert und er hatte Mal und mich zum Start in die Zentrale gebeten. Ein zufriedenes Lächeln legte sich auf seine Züge. Ich zauderte noch immer. Hatte ich die richtige Entscheidung getroffen? Lag meine weitere Bestimmung wirklich auf dieser Expedition nach Magellan? War sie nicht nur ein Versuch, eine Annäherung an meinen Vater in die Wege zu leiten? Oder sogar vor Ascari da Vivo, meiner Mutter, zu fliehen? Sie und Shallowayne endgültig hinter mir zu lassen? Reginald blickte kurz zu mir auf. Es freut mich, dass du uns begleitest. Ihr beide seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Der Start steht unmittelbar bevor. Und du hast die richtige Entscheidung getroffen, Kantiran. DZIĘKI ZA